Capitolul 9. Scriitorul poate fi sigur că acele cărți de care el ar vrea să uite vor fi uitate și de alții. Ce fel de scriitor a fost William Somerset Maugham și ce ne rămâne de pe urma lui? Ward emite opinia că Maugham este un scriitor deopotrivă obiectiv și subiectiv, întrucât nu se află nici pe scenă cu actorii, nici în sală cu publicul, nici în culise, având o poziție intermediară deși aceasta nu-l face pe Mogam nereprezentativ pentru curentele sau subcurentele gândirii contemporane, chiar dacă pe el nu-l preocupă expunerea unei anumite filozofii religioase sau politice. Dar Mogam expune un crez implicit în teatru și mai ales în proză și explicit în paginile de autoanaliză. Acest crez, această concepție de viață propusă și nu impusă de Mogam, evidențiază trăsăturile caracteristice ale scriitorului, cele care se oglindesc permanent în opera lui. Pe Mogam îl interesează în primul rând oamenii și de aceea le studiază caracterul și ne expune rezultatul observațiilor sale. Scrierile lui sunt așadar psihologice. Dar pentru ca analiza să nu fie statică și restrânsă, el investighează comportarea oamenilor în diferite situații și medii, căutând să discernă influența acestora asupra caracterului. Deci este în oarecare măsură un scriitor social. Materia prima a lui o constituie observarea realității a vieții materiale și spirituale pe care o redă fără comentarii. Deci scrierile lui sunt obiective iar și când se analizează sau se înfățișează pe sine, manifestă aceeași atitudine, adică de subiectivism obiectivat. Uneori, observația se concentrează asupra detaliilor și este atât de lucidă de științifică, încât frizează naturalismul. Prezentând diversitatea psihologiilor și comportărilor ca un fapt ineluctabil și sugerând că nu trebuie să condamn pe nimeni pentru că e așa cum e, preconizează toleranța. Temându-se să ascundă vreun aspect al realității, el se arată conștient de o sumedenie de lucruri care pot scăpa scriitorilor mai puțin clar văzători. Mogam e conștient totodată de misiunea scriitorului, de a dezvălui faptele așa cum au rezultat din ancheta scriitorului, fără interpretarea lui, deci realism pur. Mogam a lucrat în permanență pentru a-și îmbogăți aria cunoștințelor pe care voia să le transmită și pentru a-și perfecționa mișloacele de expresie, dovedindu-se extrem de conștiincios. El a iubit lectura aproape tot atât cât a iubit viața și oamenii din preajma lui. A simțit-o indispensabilă pentru el ca om și ca scriitor și a ales din ea tot ce a trebuit pentru a deveni cu adevărat cult. Dar poate cea mai generală trăsătura lui Mogam este multilateralitatea. O parcurgere în fuga a biografiilor oamenilor de litere englezi din secolul nostru ne arată că mai toți romancierii de pildă și-au încercat mâna și în teatru poezie sau eseistică. Au scris biografii, autobiografii și note de călătorie. Dar acestea au fost pentru ei doar vioara lui Angre, pe când Mogam a izbutit să integreze solid în edificiul său literar numeroase laturi diverse, cu excepția poeziei, domeniul în care nu s-a încumetat după cât se pare. În pofida diversității extraordinare a amplei sale opere și a realizărilor importante din fiecare gen abordat, Mogam rămâne încrustat în memoria oamenilor, mai ales ca romancier. S-ar părea că această rezumare la o singură latură nu este nejustificată. Mogam însuși spunea că pentru el romanul este cea mai fericită modalitate de exprimare. Și totuși, volumele de nuvele ale lui Mogam sunt citite cu nesați, ca și multe dintre schițe, câteva din piesele lui au făcut și fac deliciul publicului, după cum unii cititori vor fi probabil fascinați, ca și autorul rândurilor de față, de frumusețea mozaicului de observații și opinii din recapitularea. Raus, deși în general aspru cu Mogam, spune că din imensitatea operei lui, cel puțin 12 lucrări nu vor fi uitate. Fiecare dintre noi, indiferent de preferințele pentru un gen sau altul, va găsi pagini care ne vor atrage în opera lui Mogam și, oricât ar diferi una de alta ca gen, vom recunoaște în toate specificul autorului. Poate că în Robie nu vom reuși să găsim toată măreția lui Mogam. Cartea a reprezentat o etapă și încă una importantă în activitatea autorului, dar ea nu a dat toată măsura geniului său. Pentru a nu fi handicapați unilateral sau neîngăduitori în aprecierea noastră, contravenind preceptelor lui Mogam, pentru a nu lărgi perspectiva, să considerăm robie doar o pregătire pentru cunoașterea operelor lui mature, un îndemn la noi lecturi. Andrei Bantaș Tabel cronologic În ceea ce mă privește, nu mă consider nici mai bun, nici mai rău decât majoritatea oamenilor, dar știu că dacă aș așterne pe hârtie toate acțiunile făptuite în viață și toate gândurile care mi-au trecut prin cap, lumea m-ar considera un monstru, o culme a depravării.